Попри все, він чомусь вірив у здоровий глузд цих людей і не міг уявити, що його можуть убити. Їм явно потрібно щось таке, що буде за межами його розуміння. Вони зроблять свою справу і відпустять його, тим більше там, на горі, залишилися люди, які знають, куди і з ким він пішов. Але важкі думки не залишали його розуму, голову розумно, правда, не залишали не настільки, щоб уберегти господаря від подібних халеп Що як одному лише Сергію відомо про склад групи? Що, як його вже немає серед живих? Ех, якби вчасно зорієнтуватися. Скористатися Сергієвим втручанням усе могло б бути інакше. Був момент, коли ця сервозна стріляла, і пістолет не дивився в його бік. Вертепний досі, напевно, згадує його незлим тихим за розгубленість. Що з ним? В глибині душі Валерій не сумнівався, що його товариш упорався з Гайдукевичем, хлопець не промах. Але того був ніж. Чи не поранений Сергій? Якби вдалося відібрати в дівки пістолет, а таку змогу, Сергій йому додав, зараз вони б двох шукали вихід на поверхню. Важко було повірити, що гуся чи горло перекрите, і єдиного відомого виходу із західної сітки більше не існує. Щоправда, Валерій таки зміг використати хоч якийсь момент цельгівого нападу на групу, завернувши руку за спину, розв'язав два гудзи на мотузку, поки пістолет Юлії був приставлений до його голови, а сама вона, зиркаючи на сутичку, сичала йому жахливі погрози. Мотузок залишився висіти перекинутий через ремінь оштанів. штанів. Так йому принаймні здавалося. І коли Юлія майже бігом повела його у серце диявола, на одному з розголоджень, зібравши усю рішучість, він кинувся у бік. Напевно, там ще лишався якийсь вузол, бо Валерій відчув ривок назад, а в наступну мить дівка вже перекидалася по камінню. Вона так і не встигла вистрілити, а Валерій, здолавши метрів десять з вивесного коридору, вимкнув ліхтар. Він довго просувався в темряві навпомицьки, знаходячи руками знайомі образи брил. Навколо були тиша та темрява. Нарашті Талезін зупинився і присів під стіною. Він знаходився збоку, від основного шляху до серця Диявла, як і до Хмарочоса, адже обидві печери знаходилися в одному напрямку. Намагатися знайти Сергія, повернувшись до ущелини, чи йти до Хмарочоса? Навряд чи Сергій ще там. А якщо поранений? Він наказав чекати і намагатися вийти на поверхню. Валерій згадав його широкі плечі, м'язе треноване тіло. Скоріш за все, він двинув цього бугаями живочі, і на тому все скінчилося. І все-таки повернутися і глянути тихенько, навпомоцьки, так ні на кого не нарвесся. А якщо Сергій все-таки втік, а вони не здатні нікуди дістатися, позбиралися і сидять там. Тоді повернутися означатиме втрапити прямісінько в лапи тим на чорт забирай! Якщо шляху через горло немає, то тяжко пораненому товаришеві однаково допомогти неможливо. А з подряпиною він дасть собі раду. Тим більше, продовжуючи зважувати аргументи, Тализін відчув рух. Здалося. Він завмер, прислухаючись, напружуючи очі, намагаючись якомога раніше розрізнити спалахи світла і підхопитися на ноги. Ні, здалося. Але за мить. Він виразно почув чиїсь кроки. Валерій підвівся. Хтось рухався в темряві без світла. Сергій, упевнені кроки того, хто знає кожен камінь. Він шукає його, але щось несподівано гидко засмоктало в животі. Щось таке, що зупинило його палець на тумбарі. Цей хтось крокував серединою коридору, не торкаючи стін, наче бачив у цьому непроглядному морці. Кроки швидко наближалися. Серьо, Сергію, ти? У відповідь мовчання. Кроки зупинилися просто перед ним. Се? Валерій мимоволі притиснувся до стіни спиною відчувши холодну, вологу від поту сорочку. Це був не Сергій. Всім, чим завгодно, Тализін відчував це, і одихання чулося десь згори. Воно було глухим та об'ємним. Сморід, жахливий сморід. Він стояв навпроти Валерія так, ніби бачив його. Так, наче дивився. Палець затремтів на вимикачі, І панічний жах скував його м'язи та думки. А наступної миті щось важке та тверде Вдарило у верхню частину його каски, Мало не збивши її з голови, Завадила шлейка під шиєю та лизнь упав, затуляючись руками і очікуючи нових страшних ударів, але натомість, натомість його вуха почули звуки, яких не доводилося чути ніколи, глухі, розмірні, з короткими інтервалами. Лише коли кроки стихли за рухом, він усвідомив, це був сміх, не в змозі навіть по-людськи вдихнути. Та Лизін торкнувся рукою власної голови. Вона була ціла, як і казка. Тільки склою лампа ліхтаря розбилися. Під, липкий і холодний, рясно стікав по його щоках а у вухах ще й досі стояв нелюдський сміх. Сміх?